Cru Kuulkaa ystävät, kylämiehet ja naapurin kaiman, koiran kusettajat ja kaikki muutkin kumppanit siellä. Se on NR marakattien kahdeksas jakso. Stanley Cup-finaali-ennakko. Joskin otetaan myös kantaa muihinkin juttuihin. Ja tota no niin, käydään totta kai nuo konferenssifinaalisarjat läpi itte. Ja lopussa siis sitten kiitos seisoo sen kannalta, jos jaksatte, jaksatte loppuasti, kuunnella siellä tosiaan puhutaan niistä finaaleista. Mutta otan tosiaan muutama asia ennakkoa ja toivotan tervetulleeksi totta kai Jussi Konttaniemi sieltä kaukaa torniosta mukaan. Terve! Tervehdys, tervehdys! Mutta tota tässä nyt on tämmöisiä vähän pienempiä, tai pienempiä pienempiä juttuja tapahtunut, niin, niin muutama, suomala muutama suomalais pelaaja on aiheuttanut myrskyjä vesilasissa ja varmaan vähän isommissakin kahvimukeissa tekemällä päätöksiä NHL-uransa NHL suhteen, ja sit, tota, no, niin ensinpäin oikeastaan voitaisiin ottaa, että, että Dallas Stars vaihtoi logonsa. Mm -hmm. ja tästä on ollut vähän semmoinen, että tämä on universaalisti tuntunut olla aika hyväksytty muutos, mutta sitten taas, että mä en oikein ymmärrä tämän muutos. Millainen, fiilisellä sä katot tota uutta Dallas Stars logoa, mikä nyt sitten tulee voimaan tulevalla kaudella? No, rehellisesti sanottuna, niin omahan silmään niin tuo logo itsessään näyttää ihan hyvältä, ei siinä mitään. Mie ite kyllä siitä, että se nyt, se nyt aivan hyvä on, mutta vähän tuo väri maailma ehkä, mikä näissä paiossa nyt, niin se on jotenkin, se on kyllä minun mielestä jotenkin hyvin, hyvin räikeä ja suoraan sanottuna minun mielestä kyllä rumaa tällä hetkellä. Räikeä? Minun mielestä tuo, tuo vihreä väri vain, niin minä vähän sitä tummemman vihreästä kyllä itse ainakin dikkasin, että... No joo, ei siinä mikään neuvari sentään ole, mutta... No, no ei sentään, mutta... Mut mulla on ennen kaikkea tuo logoissa suurin ongelma, että on, on tuo aika mitäsanomaton ja persoonaton vähän tuollainen, että, siis, että joo, siinä on D, niin Dallas, ja siinä on vähän tyylitelty tähti ja taustalla, mutta... Mikä vikaisin vanha se oli? Vanha se oli minun hyvä värimaailma, sopi siihen paitaan, just se musta ja tumma vihreä yhdistelmä. Minusta oli helvetin kome Niin parhaimmillaan. -hmm. Tota, sitä olisi ehkä voinut vähän päivittää, että ottaa otta, otta takaisin ehkä vanhaa. Tätä näin niin sanotaan, mitä se nyt olisi jotain 2000-luvun alkuun päin kallella oleva, missä se vihreä oli vähän isommassa roolissa tummas paidassa. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Se missä oli niin. Kuin, tuota, no niin No, no joo, en osaa sitä kyllä selittää tästä <laughs> suoraan käydä, jos ei niin. puhutaan, mutta että heittäkää Jere Lehtinen Dallas-hakuun, niin todennäköisesti näette sen paidan, mitä mä tarkoitan. Kyllä, siis se paitahan oli aivan silloin, kun Dallas vielä pelasi ja Stanley Kappiakin, niin se paita minun mielestä oli tosi hieno, just siinä 2000-luvun taiteessa. <laughs> joo, ja vähän sen, sen pitämällä, että tämä nyt oli se, missä vaan kirjaimillaan Dallas ja musta ja vihreä, niin se oli tosi tylsä ja jotenkin tökkö. Mm. Niin se oli mitä se semmonen mitäsanomatoja persoonata, mut sitten taas, et niin on kyllä tää uuski, että toi vihreä, etenkin silloin, kun mä häiritsin, minkä takia se pitää tommonen harmaa valkoinen se D, just että tota, no, niin, kaikki niinku, vähänkin väri pois siitä jotenkin. Niin siis, okei, se on ihan niinku pelkistetty ja muuta, mutta tota, no niin, en mä tiedä siis, mutta toisaalta voisi sanoa, että uusi, uusi kuvasta on koko seuraa aika hyvin, koko seuraa <tos> aika <tos> hajuton mautoja värintö tämän hetkellä. Tota, aina mikäli <tos> toki siellä on niinku ehkä tavallaan nyt gm otti yksi kuumimmista GM-prospekteista, jos näin voisi sanoa, eli pitkään Detroitissa kakkosmiehenä, ollut Jim Nillotti siellä homma haltuun, niin tota, että sikäli siihen sikäli taustalla tapahtuu, mutta sitten taas, että en mä tiedä, niin, en tiedä. En, en ymmärrä, miksi tämä oli tarpeen. Niin, en tiedä. Joko siellä on varmaan taustalla tämmöinen, että nyt lähdetään niinkö ihan, ihan perusteellisesti rakentamaan uutta Dallas Starsia tässä. Että. Mutta tota, ehkä tämä nyt ei se pöytä kuitenkaan ole, mistä lähtee, lähtee liikkeelle. Että. Hän täytyy kyllä sanoa, että itekään en, en kuitenkaan tästä uudesta, uudesta kyllä tykkää. Että ennemminkin olisi sinne vanha, vanhaan päin voinut voinut minunkin mielestä kallistua. Kyllä. Tota noin. niin siinä muuta sanoisi, niin, niin... Toinen, se on, tulee mieleen, se klassikko, mikä niinku oli ehkä siis paljon radikaalimpi muuta, se mikä joko mielipide. Mitä sä tykkäsit siitä Islandersin kalastajan logosta silloin <laughs> 90-luvun puolella? Kun... Siis, et, et, en mä tii, siis mä en mä siitä pelkistetystä Islanders-logosta, mutta tuota, no, niin, sitten taas, et... Ei se mun mielestä rumaa ollut, ei se vaan sopinut siihen meininkiin, mutta tota, no, niin. en tiedä, mitä se, mitä se oli tieltä, muistatko se sitä? Joo, kyllä minä etäisesti muista. Ei, ei se nyt omasta mielestäkään mikään niin hirveän mahdollinen ollut. Ei ehkä tosiaan sopinut kauhean hyvin siihen meininkiin, mutta ei kyllä sieltä epäonnistuneemmasta päästä, ei kuitenkaan ollut se. No ei, mutta sitten taas ei sitä siis logoa, niin tietenkään kannattanut vaihtaa, se oli ihan no Sikäli älimäinen, mutta jos ollaan laajennusjoukkuilla tommoinen olisi, niin ei mua ollenkaan. Tosiaan, mikä se joukkueen nimi olisi, se on toinen juttu. Että niin. Ehkä joku Peoria Fisherman nyt ei välttämättä <tos> olisi se, se paras mahdollinen, mutta tota, no siellä on Peoria Riverman, siitä se tuli mieleen. Mutta, niin. mutta tota, kuitenkin, niin mä kuulin tuossa hyvän, hyvän heiton, kun kuuntelin hienoa Marek vs. Wyshynski podcastia tuossa elinkävelin kaupasta kotiin, niin niin tuota, siellä oli heitto, että, että, että toinen, toinen näistä herroista ihmetteli, että minkä takia ei koskaan ollut joukkuetta nimeltä Ninjat. Niin mun mielestä se on kyllä ihan huikea, että, että The Seattle Ninjas, pelkkä niinku, <laughs> uusi NHL, että NHL, pelkästään mustaa, ainoastaan niinku valkoisella numerot muuten semmoinen joku mikään huivin edessä heitotahti valmiina oleva ninja siinä. tätä ollenkaan huono. Se, se on no mikä vieraspäiden väri olisi. <lopuhu> no, se, on, se on tietenkin seuraava kysymys siinä. <lopuhu> mutta että, olisiko tähän Dallasin lokko voinut kuitenkin, kun kultainen nyt jätettiin pois mm. näistä värimaailmasta, niin olisiko sitä voinut kuitenkin vielä, vielä säilyttää se ja laittaa nyt esimerkiksi tuohon tuohon d tai tuohon tähteen siinä. Niin, miksei siis se oli kuitenkin, se, se musta oli niin ja se hallitseva väri siinä, se vihreä ohella, niin, niin tavallaan, tavallaan niin tota, niin, en tiedä, se sitten jotenkin vaan kovin valjuesitys, että toi on vähän tommonen, että et en mä nyt ihan tota pentillä piirtäisi, mutta et oo kauhean kaukana siitä oo. Joo, ei tuohon kyllä aikaa ja vaivautuskin on. Tätä varmasti on käytetty ja on aikaa ja rahaa. Joo, joo, ja kymmeniä tuhansia taloja ihan saleetisti. Niin kuin niihin, ö, onneksi hylättyihin tps logo uudistuksiin silloin, silloin taannoin. Niin. Se on vähän, vähän samaa, samaa sarjaa, astetta tyylikkäämpi tosi. Mutta, no, niin. no joo, se siitä, ja odottaa, miten odottaa, miten, no, niin, että tuleeko tästä osa... Dallasin historiaa, kuinka kunniakas osa se, sitä siis tällä logolla, mutta niin, tosiaan niin suomalaispelaajista kolme herraa, kaksi heistä lähti NHL-stä khl ja yksi yhdellä oli mahdollisuus mennä nhl mutta jäi khl on eli totano, niin vähän eri, erilaisia tapauksia, mutta niin kuitenkin näistä on paljon keskustelua ollut. Niin... Okei, otetaan on Juri Lehterä. Sai miljoonaluokan tarjouksen Saint Louisista tarkkaa summaa nyt ei tietenkään tiedetä, mutta olisi kuitenkin niin yksisuuntainen sopimus, huomattava, huomattava sopimus, ja Saint Louisi olisi päässyt. Eli ilmeisesti niin kuin tarkoitus oli, että pelaavassa kokoonpanossa olisi. Mm. Mitä mieltä olet sinä? Kyllähän tuossa omasta mielestä, kyllä Jorille tarjottiin kyllä tosi tosi hyvää ja hienoa näytön paikkaa kyllä plusin. Kuten sanoit, yksisuuntainen sopimus, ainakin GM mukaan oli seitsemän numeroinen sopimus tarjossa siinä pöydällä. Ja ainakin jostakin haastattelusta minä ymmärsin, että tämä plussin toimitusjohtaja Doc Armstrong oli jo useamman vuoden miettinyt lehterää semmoisena tulevaisuuden palasena tähän. Ja vähän niin kuin laskenutkin hänen varhaan jotakin jotakin päätöksiänsä siinä, niin, niin kyllähän tuossa olisi ollut aivan mahtava tilaisuus Lehterälle. vihollinen lähtee näyttämään NHL-ntä pelitaitoansa ja missä joukkueessa, siis nousevassa joukkuessa nimenomaan. Joo, siis kaverilla, joka ei kuitenkaan peliäkään siellä pelannut, niin ja kuitenkin niin kuin alkaa vähän jo mennyt ikää olemaan, mutta siis kuitenkin vähän varttuneempi kaveri, että parhaat pelivuodet lähestyy. Ja tota no niin... En mä tiedä, siis jotenkin ei, ei, ei ton paremmin ovia ei tulla avaamaan yksinkertaisesti. Ei. Ellei se pelaa jota ihme Radulov-henkisiä kausia nyt KHL, se, että, se, että se tekee joku 600 pistettä, siellä, niin, niin <tos> sitten ehkä, ehkä, niinku, ehkä joku voi vielä kolkutellakin. Muten, kyllä, mä, kyllä mä ymmärrän totta kai ratkaisun, että et mikä ettei iso rooli, iso peliaika, iso, iso palkka, palkka. Niin, is, niin. isompi palkka vielä. Mm. Saa pelata siellä parhaan kaverissa Enlundin kanssa tai en mä mutta ainakin ilmeisesti hyvä ystävä, mm -hmm. hyviä ystävyyksiä ovat, niin, niin... mutta kyllä mä sanoisin, että jos tosiaan olisi halunnut, niin kuin sano, sanois, tähän olisi joskus pelata NHL, se, se saoma oli nyt, ei, ei sitä, se mä veikkaan, että ovi kiinni, ei tos sen kummallisempaa ole, siis, mitä, enempää, mitä enemmän ne voi enää tehdä? Niin, nimenomaan, kyllä minulla on täysin samaa mieltä, että nyt se ovi sulkeutuu, se ei enää jorille, jorille tulee aukeamaan, kyllä tuo ovi, siis tuo musta niin kyllähän siinä oli St. Louis Plusin kannaltakin todella riskiveto tarjota noinkin hyvää sopimusta oikeasti kaverille, joka oli päiväkään pelannut Pohjois-Amerikassa ensinnäkin. Niin kyllä se ei ole huoku se luottamus jo sieltä puolen, että Plusissa oikeasti uskottiin, että Lehterästä tulee ison roolin pelaaja, heidän joukkueeseen nhl Ja nytkö Jori sitten näytti, että sorry, kiitos, mutta ei kiitos, niin Kyllä se ovi painahti nyt kiinni, ja se kyllä painahti ja, ja Parempaa mahdollisuutta ei enää kyllä ikinä tule. Ei tule. siis nimenomaan, että teine, ei, et, ei, ei, ei, ei ovi saa noin auki sorkkaraudalla. Siis toihan, niin. niin siis toihan suihiohto on vailleen valmis paketti niin. Oikein suunnilleen. <lain> et, et, et, mit, mitä enemmän sinun senä enää voinut tehdä muuta kuin että Dark Armstrong olisi polvistunut sinä eteen. Et, let, me, let me take care of you man. Ei, <lain> näin, mutta... <lain> Mutta on no niin, niin, En tiedä, tosi jääkiekossa homma että kaikki on mahdollista, että eihän Radulovinkaan pitänyt koskaan enää pelata nhl mutta sinne se vaan meni, mutta nyt ei puhuta, mun mm. mielestä ei puhuta saman tason talentissa missään tapauksessa. Että mm. Radulov oli semmoinen kortti, mikä kannatti katsoa, se oli Nashvilleillä hyvin edullinen kortti katottavaksi. Aina, ainakin santluisin, niin mä ihmettelen, jos ne enää tarjoaisi yhtään mitään, mä en tiedä, miten ne oikeudet mahtaa sitten liikkuu, että, että uskaltaisi kukaan muukaan lähteä enää tuohon ja sit siinä on se, että, että en mä näe vain Juri Lehterää niin hyvänä pelaajana. Ehkä pitäisi katsoa KHL enemmän, mutta se, mitä, mitä SM Liigassa nähnyt, ja sitten se vähän, mitä maajoukkueessa, niin, niin tota, en mä koskaan ole nähnyt siinä semmoista, mitä, mitä moni muu tuntuu näkevä. Et se on hyvä pelaaja, mm. joo, mutta tota, no, niin, en, en mä ainakaan enää. Että et, et, et, ei mun mielestä niin Santluisi tässä lopulta, lopulta kauheasti tuu menettämään. Mitä sä luulet? Ei Santluisi kyllä tule tässä tässä menee tähän missään nimessä, että kyllä se on tuota, kuitenkin aika lailla katsomaton kortti ja semmoinen hyvin tuntematon, tuntematon kaveri, ei, ei mitään varmuutta siitä, että miten Lehterä olisi nhl pystynyt, millä tasolla sillä olisi pystynyt pelaamaan, minkä, minkälaista peliä hän olisi siellä pystynyt pelaamaan. että ei tässä St. Louisille, se olisi ollut minun mielestä suurempi riski, että Lehterä olisi tullut sinne. Ja se oli minun mielestä hieno osoitus kyllä, että kyllä siellä uskoa oli kuitenkin Kavehriin, mutta kyllä se usko nyt, no joo, nyt mut, lopahti ja en... Mutta mu mu mu vaikka, vaikka se seitsemänumeroinen palkka, niin ei se mitään viittä miljoonaa saanut, no Se on, on, on, on mitä, puolitoista maksimissa varmaan. No puolitoista varmasti, että Et sitä En mä, mä sen enempää usko. se on vähän semmoinen siis, mitä, kolmussentterin palkka? Niin. Sen... Siinä saattaa vähän allekin olla. Mä en tiedä... K mit... 2.3. sentterin paikkahan se varmasti olis ollu Kittarjolaan. Tota, niin, en tiedä. Se on jännä nähdä. Itseasiassa hauskaa, hauskaa ajatella näistä... Niinku, no, Jori taitaa olla Helsingistä alun perin lähtöisin kyllä, mutta... Tota, no, niin, Tällaisen niinku, aika tapparalainen sentterihän se on sikäli. Niin tota, mutta jos, mut jos vertaillaan, minun niin esimerkiksi olisi hemmetin paljon helpompi uskoa, että Petri Kontiola pärjäisi NHL's kuin Jori Lehterä. Mm. Mm -hmm. Kyllä varmasti. Tosi se on tosi lehterä... ei se konnakaa sieltä lähde mihinkään, mutta... Ei varmastikaan, se on vähän tuo Lehterä on tosiaan kun itekään, niin KHL on hyvin semmonen en ole niitä pelejä itsekään seurannut ja Lehterästä on vähän semmoinen, olen toki ottanut mielenkiinnolla jo pidemmänkin aikaa siitä, että ja niin oottanut sitä, että Lehterä... Teki sanojaan sopimuksen ja lähtisi näyttämään taitonsa sinne. Mutta sitä minä nyt en pääse sitten todistamaan. Minä et ainakaan aika saletti. No se on saletti. Sitten toisena niin meidän Suomen oma kulttipelaajamme Leo Komarov from Narva Estonia alunperin. Niin Toronto Maple Leafsissä niin kävi koittamassa, näki roolinsa. Se oli ihan ok rooli. Fanit tykkäs, kootsit tykkäs, kaikki tykkäs. Hän ei itse näköjään tykännyt sitten tarpeeksi. Tota, sama homma kuin Lehterällä periaatteessa, että nyt meni tuttu mestaa, saa siellä iso rooli, mitä kaksinkertainen mestari, eikö se sinne, sinne nyt sinne Dynauman mennyt? Joo, juurikin sinne. Moskova on kuitenkin niin. Niin, iso rooli, iso palkka. Ihan niin kuin Lehteränkin tapauksessa, niin kyllä mä se ymmärrän. Sitten taas herää kysymys, miksi ylipäätä ylipäätään lähti, lähti mihinkään? Niin. Kyllä, kyllä, se sen, kyllä se sen varmaan tiesi, että ei sen ei, ei ei kukaan sitä niin Phil Kesselin kanssa samaan eh. ollut, mihinkään laittamassa. No ei varmasti, mutta tuota, tähän väliin hätyy tästä Komarovista sanoa, että tässä juurikin neljä minuuttia sitten on tullut uutinen, että Komarov vielä empis, että oli venäläislehdelle sanonut, sanonut tällä lailla, että ei vielä, ole, ei vielä niin tiedä, menneekö vai eikö mene Moskovaan? Ahaa, eli me ollaan siis menty vähän niin hievosmiesten miinaan tässä näin, että siellä veli venäläisen tietotoimistot taas löyneet vähän omia. No joo, tai en, ei osaa kyllä sanoa, että onko tämäkin sitten taas. Tämä on tosiaan Sovetski sportlehden lehdestä tämmöinen tieto tässä juuri no, mä En juuri tiedä, muista, mit, mitkä ne veijarit oli, kun heitti, että palais Niittymäki palaisi ei kauraansa uransa, että Atlant mytisiin pelaamaan yhdellä lonkalla. <laughs> niin, tota, Sieltä vähän tosiaan tulee mitä tulee, mutta et, tota, no, niin, mut, semmoisen käsityksen mä näistä uutisoneista saanut, että siellä oli ihan lainauksiakin ollut, että kyllähän niin lähtökuopissa olisi. Mm. En tiedä, onko se niin neuvottelutaktiikkaa vai mitä se on, mutta tota, no, niin, lähdetään nyt kuitenkin siis, okei. Okay, ol... Lähemmän siitä olettamuksesta liikkeelle, että Komarovia, joo, älä Niin. Mutta niin, jos niin käy, että hän, hän nyt palaa takaisin ja minä lähti, niin miksi mikse ylipäätään lähti, mitä sä luulet? Miksi ylipäätään lähti sitten NHLään koittamaan, kun ei tainnut voinut yllätys olla? No ei varmasti, kyllähän Leolla oli pakko se, pakko se tietää, että mihin hänen rahkensa riittää. Ja minun mielestä Komarov kuitenkin pelasi Piru hyvään kauen. Koska siinähän nyt ei voi te pisteisiin tuijottaa, vaan mieluummin sinne on esimerkiksi, missä Komarov olisi varmaan ollut ihan kakkonen ykkönenkin jopa ilman sitä pikkusta, pikkusia, pikkusia vammoja silloin, mitä siinä tuli väliinsä. Mutta en tiedä, oliko tämä vain sitten Leola semmoinen mieli, että no käyhän nyt katsomassa se NHL-maailma ja mihin hänelle hän niin rahkeet siellä riittää. Varmaan kyllä kuitenkin tiesi, että mihin ne riittää, mutta... En tiedä. Tämä on, on tietenkin ehkä mielenkiintoisin näistä, että totta kai KHLissä isompaa roolia, isompaa palkkaa aivan varmasti. NHL:ssä kuitenkin vähän pienempi rooli, mutta kuitenkin kyllähän hän tärkeä palainen oli Torontonkin joukkuessa. Oli joo, mutta sitten taas toi, niinku, että et, et, siis sen muutos ihmetyttääkin eniten, että et, kun hän tiesi varmasti mihin, mihin, mikä hänen, hänen roolissa tulee olemaan, niin Varmasti tietysti ettei se suurta muuntoutumiskykyä vaadi, että hän pystyy sen pelaamaan, että se on kysymys mm -hmm. siitä, tota, no, niin että lähtee, lähtee sinne katsoa, mutta et sitten tämmöinen kausi ja muuta, niin kyllä tässä on niin tosi omituinen maku mun mielestä, jos se lähtee sitten että sikäli, että niin. Lähtee No Oliko tässä vain joku todistelu, että kyllä minä pystyn NHL-säkin jos minä haluan? Onko tässä joku tämmöinen sitten taustalla? No varmaan jotain tämmöistä on, on mm. tota, nonni, mutta, et, mutta... jotenkin semmoinen vastahakoinen kuva siitä on koko ajan vähän tullut. Niin kuin tämän, mm. et, jos mä joudun farmiin, niin mä lähden takaisin khl -län. Jotenkin se oli vähän toinen elkä khl koko ajasti, Että ei tämä mua yllättänyt sikäli, että näin tapahtuu mm. mahdollisesti, että se palaa, mutta oikeastaan mitä tulee tuohon Lehterään ja Komarovin oikeastaan molempiin, niin mun mielestä tässä on aika hyvät tyyppi esimerkit noista khl europelaisista, eli en nyt puhu venäläispelaajista, vaan siis niin näistä ulkomaalaisvahvistuksista, mitä mm. siellä pyörii, niin sanotaan, että varsinkin suomalaispelaajien tapauksessa voidaan hyvin huoletta sanoa, että siellä on kyvyt riittää korkeinta sinne NRIN kolmoskenttää. Mm -hmm. No ehkä Jarkko Immosen tapauksessa olisi riittää kakkoskenttään, en tiedä. Jalat ei nyt ehkä liiku ihan tarpeeksi siihen, mutta kuitenkin Niko Kapanen tulee mieleen tämmöisenä esimerkkinä. Mm -hmm. niin, niin, oikeastaan... niin, tai no kolmoskenttää sitten paikkaamaan ylemmissä, sanotaan näin. Mm -hmm. Mutta siitä eteenpäin se tie on aika pystys. Sitten taas KHL näetkö tähtiin moninkertaisella palkalla. Niin mm -hmm. mun mielestä siis puheet että KHL kilpailee NHL kanssa, niin mun mielestä se tulee olemaan ihan haihatteluun. Siis ei ne tule koskaan olemaan samalla viivalla, ennen kuin niiden parhaat pelaat pystyy jokaisen joukkueen parhaat pelaat pystyy järjestään pystyis pelaamaan NHL kärkiketjuus tasaisesti. Mm -hmm. Niin tota, en tiedä. Tää tosiaan taas tekee sen, että, että mikä, missä KHL vahingoittaa tavallaan NHL, niin, niin tää mun mielestä osoittaa just sen, että, että sitten taas kun kolmosen eloskenttien roolista niin ei ole samanlaista kilpailua kuin ennen. Parhaat pelät menee edelleen NHL, mutta nyt alempien ketjujätkillä on tarjolla vaihtoehtoja, jos kiekko vaan pysyy lavassa. Niin, kuin, niin on. Vertaan Nikokapan Kapanen, Jarkko Immonen, nyt Jori Lehterä, Petri Kontiola, ihan niin kuin suomalaisista. Toni Mortensson on hyvä esimerkki, ruottalainen. Sitten tota, niin, kiekollinen pakki, Kevin Daalman, Kanukki. Niin, onhan näitä siis tämmöisiä jätkiä just, että, että mikä niin Voisi just pienessä roolissa, se erikoismiehen roolissa, mutta sitten taas, miksi helvetis, kun kolme, kolme nelinkertainen palkka ja ihan saat, saat, saat joukkojen ykkösetkä? Niin. Että ei sitä nyt voi, ei siinä tosiaankaan voi syyttää näitä pelaajia, totta kai kyllähän se aina tähdenrooli ei, ei, maistuu. Ei, ei maistuu, ja... siis se, tässä je, niin. se tässä on ehkä eniten ärsyttänyt sitä, kun, että tavallaan semmoinen jeesustelu, että, että, että, että totta kai NHL on maailman paras sarja. Mm -hmm. Mutta voiko se syyttää jätkää, joka, joka on tavallaan oman uransa suhteen realisti? Mm -hmm. Miksi mä lähden tonne kyhnyttämään kolmasosaa palkalla ja kolmasosa peliajalla, kun mä voin tää pelata, pelata kolminkertaisella palkalla ja kolminkertaisella peliajalla? Niin, ei se pelaajakaan kuitenkaan sillä glorialla pelkästään elä. Ei, mutta tota, no, niin sitä mä en sitten taas, sitä mä en ainakaan, tai en ymmärtäis sitten taas, jos sulla niinku on, on NHL-joukkoja on, ki, NHL on kiinnostunut susta, sä oot, sanotaan sanotaan öö, joko niinku... Joko niinku just, just varattu tai sitten niinku varausikä ei ole just, just vähäikäistä umpeuta. Saita niinku just tämmönen, ehkä niinku Teemu Hartikainen on, just puhutaan seuraavaksi, aika hyvä esimerkki. Tää on tää kuin Teemu Pulkkinen. Teemu Pulkkinen olisi siirtynyt nyt vaikka KHLään. Niin sitä mä en koska se ehti tekemään ne fyrkat siellä tai myöhemminkin. Mutta se on kuitenkin kehitys vielä, että siinä kohtaa se kannattaa lähteä katsomaan. Jos sä oot vielä niin kuin Antti raanta loistava esimerkki. Mun Antti Ranta oli niin hieno, hieno esimerkki siitä, että kuitenkin suht nuori kaveri vielä, niin haluaa nimenomaan käydä sen NHL-kortin koska sen KHL-sveitsit ehtii, ehtii, KHL, ehtii rahastaa myöhemminkin. Voi veikkosta, voi veikkosta. Niin, niin. Se, se tavallaan on tavallaan hienoa, mutta että on jännä nähdä, mikä nuo vaikutukset tulee olemaan. Etenkin jos, jos sanotaan, että öö, no KHLS on kyllä no ulkomaalaiset säännökset, on aika hyvät. Että sitten Kanadan pojat lähtee enemmän, sit jos ne lähtee Eurooppaan, lähtee melkein Sveitsiin ja mm -hmm. Saksaa. Mutta siellä on niin hyvää kiekkoa sitten taas. niin. niin sitten kun, sit kun ne alkaa virtaamaan enemmän enemmän, niin kuin sanotaan, että mikä pystyisi pelaamaan kolmos-neloskenttää hyvinkin HLS. Just tämmöistä vähän niin kuin kiekkoilta. Varmaan joku Nigel Dawes, mikä pelaa tuolla Barisastanas. Aika hyvä mm -hmm. esimerkki siitä, että, että on hyvät kädet, mutta totano, niin ei, ei sitten vaan, vaan mahdu hyökkäävän rooliin. Niin. Ehkä joku, sit, joku Jussi Jokinen voi olla, voi olla pari vuoden päästä aika lähellä sama tilanne. Niin, mm -hmm. Niklas Haagman, tämmöisiä jätkiä just niin. Että sit taas, että, ää, niin kuin joku tuossa just, joku en halua mitään, en muista kukaan, mutta sitä just, sitä just sanoit, että ei huom, huomaa mm -hmm. KHL, Missä on niin kuin, esimerkiksi, missä on venäläiset kolmosseluskentän pelaajat? Niin. Missä on Sergei Nemtsinovit, Sergei Brylinit, tämmöiset kaverit? Ne on KHL. Mm, ne on e -e -e kaikki siellä. Miksi miks ne lähtis? Siis, se on hyvä kysymys. Miksi ne lähtis? Niin. Tämä, on, tämä on aivan totta. Ja siis kyllähän just, justissakin näin, että onko jollakin esimerkkinä uritas otan taas suomalaisen Sami Lepistä. Onko siinä mitään järkeä olla Pohjois-Amerikassa syöä popcornia illasta toiseen Tietenkin kattaa huippulätkää siinä samalla, vaiko pelaata isossa roolissa sitten KHL. No totta, ei voi sitäkään niin ihmetellä, että miksi Sami pelaa nykyään sitten KHL. Ei tietenkään, varsinkin kun se on semmoinen pelaaja, että et varmasti tietää omaa rajallisuutensa sikäli, että ei ole mitään erityisosaamista NHL, millä mm -hmm. se pystyy se roolissa, tai murtamaan itse sinne kokoonpanoon. Ää, ei ole tarpeeksi hyvä, hyvä kiekollisena, ei ole tarpeeksi hyvä laukaus että voisi olla niinku hyvä pakki, kakkosylivoimasta tai vastaavaa. Se on siis se on, se on hyvä yleispakki. Se on just tämmöinen että et, just noitten sukupolven pelaaja, että on niinku, siis hyvä yleispelaaja, mutta ei, mm. ei, ei mitään, niinku, ää, ei sen suurempia heikkouksia, ei sen suurempia vahvuuksiakaan, antaa mm. niin, niin ainakaan mitään murhaavaa. Niin sitten taas on eurosarjoissa, niin ne on hyvä yleispelaaja, niin, niin on sitten taas täällä, niin se on johtava pelaaja. Niin nimenomaan, mutta on mielenkiintoista nähdä tietenkin niin Juha-Matti esimerkiksi, hänestä nyt on ollut paljon puhetta, että NHL-mies -mie menisi, niin mielenkiintoista oh, oh. myös nähdä, että mitä, miten juha sillä käy, Kaimakalle sillä huonost, käy. Huonosti, huonosti, Niin, se on, kyllä, se on kyllä heti perusolettamus ja aika niin vaikuttaa tässä vaiheessa ainakin selkeältä, että. Ilme ilmeisemmin on menossa sinne. Aaltosen kohdalla mä oon valmis Valmis jopa vedonlyönti, että ei tutta tekemään yli 10 maalia NHL:ssä, ei ikinä. Se on kausi kaksi maitojunalla kotia takatukkaa kasvattamaan. Ei ei, ei, ei, ei ei mun mielestä ole palakaan. On, on, on luisteluvoima ja muuta, mutta toi, se ratkaisukyky, niin se, se pelikäsitys niissä tilanteissa on ihan olematon, aina tekee väärin ratkaisui. Mä, mä ainakin, men, siis viimeistään nyt viimeämmöki sojen kohdalla, mä menetin uskon, niin juhan Aaltosen ihan oikeesti, sitten siitä tulisi mun kansainvälinisen niin maalintekijä, kun ei se, tie, kun, ei mm. se tie, mikä se on. Niin, se ei se, ei, se, ei, se ei. tiedä, onko se pelirakentaja, ei se tiedä, onko se maalintekijä, kun sit taas, et, se pitäisi tehdä maali, se alkaa hakea takatolpaa, että jännä jännensyötä tai satana jalkakikkaa, minkä kaikki osaa lukea. kuskikin näkee, mitä on tulossa. <laughs> jaha, ota pikku tökkäsi tuohon mailaan, niin saat kiekonsi, niin kiakko on sitten. No niin, hyvä, sit lähtiin lähti toiseen päähän. Okei, okay, se, on se on se paremmin pelassa, se, se olisi parhaat kisassa, mitä mä oon nähnyt, mutta silti, missä oli ratkaisuhetkellä? Missä oli silloin, kun se, sen piti, siis pitäisi olla se kansainvälinen maalintekijä? Ei missään. Mm -hmm. Että, no, tota... huhupuheen huhu mukaanhan me ehkä ensi kauhella nähdään niin näissä tallasihin on uusissa paijoissa, mahdollisesti. <sit> <sit> <sit> Joo, katsotaan nyt kun kertaa se oikeasti nähdään, mutta tuota, no, niin... mm -hmm. en tiedä. Jotenkin tavallaan niin autosessa eniten häiritsee se just, että kun mun mielestä siinä on niin paljon hukkaan menevä potentiaali, kun se ei se saa sitä fokusta, että se tekisi oikeita asioita siellä jäällä. Oikealla hetkellä, että jotenkin se, en mä tiedä onko se pelikäsitystä vaan mitä se on sitten, jotenkin se fokus siinä pelissä, että mitä sen pitäisi tehdä, että peli edistävi ratkaisu se ei kauheasti tee silloin kun niitä eniten tarvittaisi, sieltä tulee mm. ne hetkittäiset väläytykset, mutta mitä sitten? Niin, niin, totta kai mä toivon, että just Teimo Pulkkisesta ja Johan-Matti kasvaisi, Joel Armiasta tulisi yhtäkkiä huippumaalintekijöjä, NHL, suomalaisia. Totta kai se on mahtava tilanne. Mm -hmm. mut, mä en vaan usko siihen tällä hetkellä, että jätkä todistakaa mm. mut vääräksi. Prove <laughs> <True> me wrong! <laughs> Kyllähän se tällä hetkellä aika, aika paljon siltä näyttää, että suomalaisia maalivahtoja tulee edelleenkin pelaamaan tulla huipputasolla, mutta... Valitettavasti nuo puolustajat, hyökkäjät, niin ne on, alkaa olemaan katoavia, katoavia luonnonvaroja. Ainakin tällä hetkellä näyttää, mutta toivottavasti no tilanne ne, vain paranee. Nämä entisestä. hommat kulkevat sykleissä ja mm. kyllä tuon niin kuitenkin lupauksia herättäviä jätkiä on tulossa, ei sen puoleen. Mutta joo, otetaan tuo Teemu Hartikainen, <laughs> ennen no. kuin ruvetaan hiljaa, <laughs> mutta, uh, Hartikaisen kohdalla, niin... niin... On hyvä, ettei siitä mitään sen enempää purinut pidetty. Tämä oli niin oikea hetke ehkä siirtyminen, et, et, tota no, niin... kolme vuotta kuitenkin jo tuolla Pohjois-Amerikassa. Edmontonissa ei, ei mitään makkuja on, päässy, on päässyt kokeilemaan, on päässyt näyttämään taitonsa ihan kärkikentässä, ykköskentässäkin on pelannut. No, niin... niin, kun no, ei riitä, niin silloin ei riitä. Ei siis vastuuta ja on mielenkiintoista nähdä, oliko se tässä vai onnistuuko tämmöinen vauhdinotto, koska sitähän, tässä on nimenomaan kyse, että nyt lähdetään ottaa vähän vauhtia ja Kyllä. todennäköisesti fokus on takaisin päästä sinne NHL mm. öö, En tiedä. Hartikaiset niin, Hartikaiset niin vähän nähnyt viime vuosina, että, että SM-liikasetti tosi positiivisen kuvaa itsestä silloin aikanaan, mutta tota, no, niin sitä S&HL tuntuu muokkaavaa aina pelaajia kuitenkin jonkun verran. Niin, niin. kuin esimerkiksi Lennu Petrelli, joka täältäkin yhtäkkiä maalinis, niin kun se oli takaisin Suomeen seuraavan kauden jälkeen, niin se ei aina pelata kiakon kanssa, kun ei, se ei annettu pelata kanssa. Niin, minun mielestä ainakin mitä Hartikaisen otteita on, on vähän sen nähnyt silloin Edmontoni Paijassa, niin tässä on vähän käynyt klassisestikin myös, että... AHL, kun kaveri pelaa takkoa piste per on, saa tehdä hyökkäyspäissä omia ratkaisuja, uskaltaa siellä tehdä. Sitten NHL, taas, niin se on sitä rouhia osastoa, mihin sitä härskeä yhdessä laitetaan. Ylivoimaa, kun pellaa, aina maalineessa, maskimiehenä. No jotkut, jotkut siinä näki tämmöistä Thomas Holmstonen maista potentiaalia, mutta on niin. nyt sitä täytyy lähteä hakemaan toisaalta. En tiedä totta kai toivoo, että onnistuu, mutta et ennen, niin ennen kaikkea nyt on miele mielenkiintoinen vaihtoehto, kun palaa Eurooppaan, niin kun näitä EHT nyt vielä pelataan, niin se on mulla se ainoa kiinnostava puoli niin, Jos tämmöisiä mielenkiintoisia palumuuttajia Eurooppaan tulee, niin se on se ensimmäinen näky, että, että kun ne kutsutaan maajoukkueeseen, mitä sitten tapahtuu, niin, niin haluan mm. nähdä se siinä, että siellä, että mikä, mitä kehitystä on tapahtunut. Ihmettelin, jos ei kutsua saa. totta kai katsotaan, miten KoHLS lähtee homma käyntiin, mutta. Mutta tota, tämä mm. veikkaan, että se kohdalla voi olla pikkukulttuurisokki alkuun. Varmasti on, epäilemättä kyllä. Mutta, mutta, mennään nyt sinne playoffeihin. Eli aloitetaan, yleensä ollaan varmaan aloittu itäisesti, niin tällä kertaa läntisestä. Sitakolle näytti? Kyllähän se näytti siltä, että Kingsillä sinä ei ollut palaakaan. Ei siinä ollut Kingsille, Kingsille kyllä osa-aika arpaa tässä otteluparissa oikein. Yritti lähteä haastamaan niiden omien vahvuuksien kautta. Mutta ei vain yksinkertaisesti pärjännyt sitten Chicagon taidolle siinä. Kuikki onnistuu tietenkin välissä tällä huikealla pelillänsä, niin pystyy sen yhden voiton sieltä pelastamaan Los Angelesillekin. Mutta ei vain rahkeet riittänyt Kingsillä Black Hawksin, Black Hawksin kaatamiseen. Mä yleensä yritän välttää lesoilua, varsinkin kun mulla seuraava sarja kohdalla on varaa, varauta. Mä otan käytän mun hetkeni nyt. Just sen tekstiviesti, minkä mä lähetin sulle ma ensimmäisen matsin aikana siinä? Et... Mm, kyllä, muistan, muistan sen. Miten mites se menikään? Eihän, eihän, eihän losilla tässä palaakaan. Quick, quick ryöstää toisen, toisen losin peleistä ja sitten tota viidessä poikki. Kyllä, se taisi sanasta sanahan mennä juurikin tällä tavalla. Mitä hittoja kävikään? Voi voi paikka. <tos> Ei mutta täsmähläen, täsmähläen oikeassa. Kyllä se aika lailla käsäri mukaan meni tota noin niin että kyllä, et, että kyllä se kotitaika jossain kohtaa murtuu kolmosessa sitten mm. eko anteeksi neljännessä pelissä kolmannessa, kolmannessa hetkinen. Äh, Neljännes Neljännessä pelissä se murtuu tietysti. Neljännessä pelissä murtuu. Itsehän meni veikkaus ihan yhdellä ottelulla pieleen, eli minä veikkasin sitä kuuessa pelissä 4-2 ottelun voitossa. Mutta voittaja kyllä veikattiin oikein kumpikin. Joo, jotenkin niitä. Tota... En mä tiedä, voiko mistään krapulasta puhua, mutta tota, no, niin mitä nyt tota, niitä pelejä, kun katson, niin kyllä mun siis se on omi tunnet, se on kontrasti kotiin ja vieraspeliin, kaksi sekaa vieraspeliin, niin jotenkin, että mä katsoin, että onks näillä Kingsillä ihan bensaloppu. Meidän välillä tuntunut eivät karvaava. Mm -hmm. Mut tota, mikä piti olla se, että millä niinku... tämä homma ryövätään, että kauhea, kauhea paine, fyysinen, fyysinen paine, nyt jyrätään niitit loppuusti pakkeihin. Eikä se mun mielestä ollut semmoista kun näytti siltä, että niillä niinku, ei niinku... Yhtään, yhtään pöytäankin enää. Se näytti teki siltä. Sitten taas tulee kolmas peli ja jotenkin niin mystisesti se kotiluolassa se usko lähti ja. Äh, niin, sieltä tuli vähän erinäköinen joukkue vastaan. Mutta että niin, siis mm. luovi kyllä niissäkin peleissä aika hyvin. Tai oikeastaan niin. Ei, mitä Quickiin tulee, niin, niin. Tokassa pelissä mun mielestä Quicki näytti vähän ihmiseltäkin välillä, vaikka se peli oli peli, mikä niin isomallinen olluttakaan. Öö, mun mielestä. Chicago näytti hyvin, että et kyllä se paineelta vaan tullaan syöttelemällä pois. Mm. Mun mielestä tota no, niin se just, että... Et, et, niin kuin viime jaksossa sitä vähän... Lähti vähän rumputulta tulemaan tästä. <tos> mutta tota no, niin Kuitenkin, kuitenkin niin se, oli, se oli hieno nähdä, että kuitenkin... Niin... Tota mä oikeastaan tarkoitan, että pitää uskaltaa heittää vähän niin kuin leveyssuuntaankin sitä kiekkoa, eikä vaan, eikä vaan mm. pituussuuntassakin päätyä. Et... Näetkä, uskan sitä tehdä ja... Ja nimenomaan sillä pärjäsi, se on siis pienillä mm. lyhyillä siirroilla se ne mursi sitä puolustusta oikein, oikein hyvin. N, nimenomaan, ja Kingsiltä muutenkin, niin ratkaisuvoima oli tosi, tosi vaisua. Ei siellä oikeastaan, Slava Voinov oli ainoa, joka pisti silmään. Silmään pelasi kyllä mahtavat play, playoffit tässä näin, mutta muuten Antse Kopitar jossakin rajamailla ei niinkö mitään hän merkintöjä oikeastaan näistä pudotuspeleistä, sitten kun miettii viime vähän, kun piste per pelitahtia. Hänestähän paljon puhettakin, tuli oliko hän nyt loukkaantunut. Ja yleensä nämä huhuut alkaa aina, kun tähtipelaajalla ei kulkaise sitten. Niin ainahan se sama huhu on, että onko sitten loukkaantumista siinä taustalla. Mutta kopitaria on näkynyt missään missä Dustin Browni... Vai, vai on, onko tässä vain yksinkertaisesti, että se pensa tosiaan oli loppu? Niin, onko se vain yksinkertainen selitys sitten. Mike Richardsin He. aivotärähys tietenkin vaikutti, oli Kingsin paras piste A, Aivan varmasti, se on iso, iso menetyst, varsinkin menetys, varsinkin tos kohtaa, just kun homma on lähes menemään Persilleen, niin siinähän kohtaa ne niin menetykset tuntuu eri, eri Kyllä, ja... ja... Jotenkin niin kuin ehkä se kolmas peli oli semmonen, että ne vaan löi kaiken tiskiin, mitä löytyi, sen jälkeen sitten ei enää riittänyt. Niin, näin siinä, näin siinä varmasti vaan yksinkertaisesti kävi, ja... Vaikka ku... Chik... Niin, vaikka Chicagoltakin puuttuu yhdessä ottelussa Duncan Kiitti, selvä ykköspuolustaja ja koko joukkueen puolustuksen selkäranka, niin silloinhan Chicago ei taipunut siinä ottelussa. Ei, siis olisi, olisi mielenkiintoista nyt, nyt mennä taaksepäin ja katsoa tota... Rukosarennot esimerkiksi pelutuksia suunnilleen, että miten, miten nämä jätkät Quentini ja satterin, miten ne mahtaa peluttaa. Mä en olisi kauhean yllättynyt, jos Chicago olisi tasaisempi pelutus ollut koko kauden. Hmm. Mielestäni musta tuntuu, että, että korjat oikeus oli väärä, mutta mun mielestä Chicago on tainnut välttää aika, aika pitkälti kaikki pahat loukkaantumiset. No kyllä, eipä siinä oikeastaan Dollanti taitaa olla ainoa, joka on, joka on ollut pidempäänkin loukkaantunut Eikö se ollut risana jo ennen kauden alkua? Joo, kyllä, ja siinä kauden aikana myöskin myös että siinäpä ne, siinäpä ne loukkaantumiset on ollutkin tällä joukkueella. Joo, joo, nyt Hansus haettiin nimenomaan siihen niin kuin tavallaan varapollandiksi. Kyllä, ja Hansus on kyllä hienosti, siinä on oikeastaan, sikaako Chicago-joukkuista kaksi nimeä haluaa nostaa, niin Brian Bickel nyt on ihan selvä valinta, mutta Michael Hansus myöskin on kyllä, on kyllä osoittanut nyt sitä kokemusta ja sitä syvyyttä, mitä hänen piti tuoakki tähän joukkuun. No totta kai silloin, kun se ei merkitsee, että et, et, et Joukkoista on kuitenkin saanut, saatu aina riittävästi irti, että ne on päässyt tähän asti. Ja mun mielestä Sikakossa on tommoinen hieno, että et, et, niin sitä viime kerralla vähän mietit, että onko ne nyt sitten kohdannut vaikeuksia. Niin kyllä ne on kohdannut niitä vaikeuksia kuitenkin. Ja ne on kasvanut joka haasteen myötä. Eihän niiden pitänyt pystyä sitä lentoon. Mä itsekin sitä epäilin, että eihän se lento voi jatkuu. Ja ehkä, semmonen, se, ehkä se Detroit-sarja oli se... Se, se alku, minne sota meni niin helpolla, niin tavallaan voi senkin mm -hmm. siihen laskea. Et se oli selkeät jatkumoa silleen, että tuli semmoinen slampi siihen nyt, että et nyt ei vaan niin kuin, oikein lähe minne sota meni vielä rutiinilla mutta sitten Detroit antoi vähän hankalemman, hankalemman palaa sen. Kyllä tämä meni sitten taas niin kuin, ihan lentokelilta asio. Mm, joo, kyllä. Ja mun mutta... mielestä, niin kun san, san, sanoit, että sä nostit tuon nimi esiin, niin mä sitä mietin oikein, että et, et, mitä nimi mä tuosta joukkoista pystyn nostamaan esiin oikeasti. Sieltä vähän niin kuin joka hakkaa aika hyvin. Siellä, niin kuin, se on aika tasainen ja tappava jengi tällä hetkellä. Se on tällä hetkellä, vaikkakin on sillä tietenkin näitä muutamia kavereita, jotka runkosarassa on hyvin onnistunut jotka nyt teille on antanut sitä, antanut sitä taustatukea ainakaan niin hopisteiden muodossa tarpeeksi, mutta nämä, nämä kaveritkin, niin just Brandon Saad Andrew Shaw, nuoria jannuja vielä, jolla ei niin, pudotuspelikokemusta, he, he, he he ei, ei, heiltä, niin ei heiltä kuulukaan vielä tämmöistä odottaakaan siinä, että Viktor Stuhlberg esimerkiksi joka on kans aika, aika lailla näkymättömiin painunut, mutta se potentiaali siellä koko ajan on olemassa kuitenkin Mut kyllä, tota no, niin mitä kattoo esimerkiksi toisen pelin Chikakolan neljä eri maalintekijää niin kyllä, se aika levelt rintamat sieltä tulee. Okei, okay, niin, jos, jos mennään, tuohon, mennään eteenpäin tavallaan sikäli, niin, niin mikä. Pidäksä Cory Crawfordin huolenaiheena, että oli, okei, okay. mennään etenkin siinä tokassa pelissä, niin, niin, niin kyllä meni vähän helposti ne losin maalit. Et ei se niin kun, Ei se mun mielestä ollut niin kun, ihan, Ei se mikään kvikki ollut. Tosi se voitti sen mutta et, Mitä niin. sä oot mieltä? No. Kyllähän Crawfordin vähän tunnethan tänään maalivahtina, että se muutama helppo siinä pelissä saattaa mennä. Mutta toisaalta, kun sinne Chicago Chicagon mestarusvuothenkin, niin oliko siellä sen varmempi maalivahti silloin, herra Niemen Antti, silloin, tolppien välissä. Että kyllä kori hoitaa tällä hetkellä tarvittavat, mitä on. Mutta kunhan vain joukkue pystyy, pystyy sillä omalla maalintekotuotannollaan sitä aviittamaan, niin... Ei tuossa Crawfordilla silloin ole mitään, että. Okei, heitetään tämmönen sitten tähän loppuun, että jos sun pitäisi nyt tällä hetkellä valita, että et, kenet sä uskot, että nousee isompaan rooliin, eli kuka jos sun mielestä, ei nyt tarvitse välttää peilata menneeseen, koska finalisarjalla on varmaan aika iso paino kuitenkin siihen, niin, niin kuka on, oli sun, sun, sun mielestä Chicagon Consmite-ehdokas? Jos Chicago voittaa, niin kuka voittaa Consmitein, muotoillaan näin? Jos Chicago voittaa, kuka voittaa Consmaitin? No, ainahan se helpoin olisi sanoa se maalivahti. mien niin sitä maalivahille kuitenkaan Crawfordille antaisi. Se ei minun mielestä ehkä se tärkein lenkki kuitenkaan ole tässä joukkuessa. Jonathan Davis ei ole aivan ollut, ollut samanlainen Davis mitä yleensä. Siinä on tietenkin näitä kandidaatteja tällä hetkellä. Patrick Sharp. On tykittänyt tärkeitä maaleja paljon näissä pudotuspeleissä. Brian Bickel on ollut kyllä ollut äärimmäisen positiivinen yllätys. On takonut maalia hirveitä määriä tuomoselle vähän mörssäri-tyyppiselle kaverille kuitenkin. Tuntuu, että hän on vähän niin kuin tämän vuoden Chicagon, jos pelaa mestarijoukkuessa, niin Dustin Fuglieni tulee aika hyvin paljon miehelle Bickelistä. Ehkä siinä Marian Hossa, Brian Bickel, Patrick Sharp. Näitä miehiä ehkä sieltä nostasin Tai sitten puolustuksesta aina yhtä tärkeä joukkueleensa Duncan kiit Ehottoman tärkeä pelaaja joukkueellensa. Mä vähän samalla Jäljellä, mä oon myös tässä petaan. se heitit mun, mun pari pohdintaani sieltä jo. Mitä mä mietin, että se olisi joko on tota, no, niin mä mietin Marian Hossaakaan site, Se näytti aika helkkari hyvältä. Mm -hmm. Tuossa Lossi-pelissä mä tykkään sit pelaahtia järjettömästi. Voi kiva nähdä, että se nyt oikein niinku se heittäisi oikein silmään, niin sitten toista taas Bostonille enemmän, enemmän poispelattava jätki. Mm. Sitten on tota no niin, toi Mihal Hansus on semmoinen pelaaja, mikä mun mielestä voi nostaa arvoon arvamattomaan. Kyllä, että mä si siitäkin niinku vanha diesel ja sieltä tulee aika hyvin. Mutta kyllä mä veikkaan, että se, jos, se, jos, se, jos Chicago hoitaa homman, niin se on Patrick Sharp. Mä luulen, mm. että Sharp on vähän semmoinen kaveri, että niin kuin sanoit, että tärkeät maaleja. Vähän niin kuin sieltä taustalla, mutta tuota, no, niin just että nousee kyllä esiin silloin, kun tarvitaan, niin mä veikkaan, että sieltä saattaisi hyvinkin olla joku tämmöinen. Mulla kanssa joku teipsi, niin en mä usko, että se, se Koko muu playoffit vetänyt vähän, vähän alakanttiin, niin On joo. Mutta Patrick Sharpin niin kyllä erottomasti aivan aivan täysin potentiaalin, ja varmaan potentiaalisimpia juurikin tästä joukkueesta, joka sen Consmite Rowfin ansaitsisi sitten. Joo, sanotaan näin, että jos Chicago, Chicago hoitaa, niin mun toive olisi, että Marian Hossa olisi käykö isomman roolin, koska kuuluu mun suosikki pelaajiini niin sikäli, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta, mutta pidetään veikkauksena kuitenkin, että se on Patrick Sharp, joka sieltä nousee esiin sitten mm -hmm. tärkeimpänä äijänä. Okei, ehkä siinä... Tuli tarpeeksi Chicago-losisarjasta, eli sul mitään lisättävää on vielä. Eipä ole kyllä mitään lisättävää tähän. niin mennään tuohon Pittsburgh Postoniin, jo tuota noin, niin... Eihän nyt kukaan uskon, että se ihan näin menisi. Että itsehän mä oikein lesoilin siellä, että et väärässä olet, että penguins jaskaa, <tos> mutta paskan marjat sieltä, mutta suoraan neljässä laulupuoroon, <tos> että tämä koliina kävi. Mutta tuota noin, niin... Niin, sitä on sitä, että joskus heitetään pallit pölkylle, ja mä ihan aidosti uskoin penguinsiin. Ja tota eka peli jälkeen, niin mä ihmettelin tavallaan, niin mähä veikkasin silloin, että peli, kaksi ekaa menee, että on splitti, ja että Penguinsilla menee ensimmäinen peli vähintään, ehkä osa toistakin menee siihen niin opettelemaan taas, että miten tätä playoff-keakkoa on ihan oikeaa vastusta ja vastaan pelataan. Mutta mun täytyy sanoa, että se ekapeli meni oikeastaan sikäli odotusten mukaan. Että oikeastaan, että jos, jos käännettäisiin tästä sarja, niin, miten mä, miten mä sitä käsenkirjoitusta laatinu, laatinut, niin, niin se olisi voinut varmaan aika lähellä totuttaa olla se, että jos olisi ollut sille, että toinen peli, tämä mistä tuli turpaa oikein kunnolla penguinsille, niin se olisi ollut se avauspeli. Sitten tota, niin, toi eka peli olisi ollut tokapeli, toka ja sitten tota, niin kolmannessa olisi kääntänyt sen jatkoajalla voitoksi. Sitten tästä olisi tullut vielä sarja ihan saletisti, jotenkin mm. näin päin, mutta tota, että se, se oli se tokapeli, mikä sen käänsi. Ekassa pelissä meina on niin, kyllä raski torju hienosti, mutta... Tota, mutta kyllä Penguinsilla oli paikkoja ja siis se oli mun mielestä, mun mielestä Penguins ei ollut kaukana voitossa siinä pelissä. Et paikoista sisälle, niin kuin totta kai tämä maaliteko peli, kyllä Bruins ansaisi mutta ymmärrät varmaan mitä ajan takaa. Että ne hallitsivat peli kuitenkin aika hyvin sikäli, että et ei mulla ollut mitään epäilystäkään siinä kohtaa vielä, ettekö Penguins tulisi toisen pelin jälkeen alkoi olla vähän epäilyksiä jo. Tota, Siinä tuli kyllä, voi Jesus, mikä eka äärä. Siinä on niinku, siis oikeastaan kun katson ne maalittiin, meni eka maali, Serähmisen omalisin sitten Letangi otti toisessa ja sitten Letangi Letang ja Martinin loistava maaliedustuspeli, niin, niin siitä tuli toinen maali. Kolmannessa Letangi jälleen Aitio paikalla. Neljäs meni heti oman maalin jälkeen sisälle. Ihan alokas ma maaliin tuli Markan Andre ja ei sen torjunta on ei se saisi kiinni. Ei se saisi kaihtimiä kiinni sen torjunta se olisi. Oli ihan, niinku, siis ihan järjettömiä virheitä siinä pelissä. Toki täytyy sanoa, että Bostonin kiekolinen peli oli tosi hyvä siinä toisessa pelissä. Ja Brad Marchandille kaksi kaappia ei sitäkään voi mitään, ei se ole mitään niinku minkä päälle aivastelemaan. Mm. Sitten Penguinsilla oli siinäkin pelissä paikkoja, mutta sitten taas viides maali, yllättäen Letangin miestekin maalin. Kuudes flöörihörppäs vaihteeksi. Et siis, se oli niinku siis kyllä penguin tämä sarjesa, niin ihan, ihan itse kyllä muni mahiksensa siinä. Mitä kolmannen pelin tulee niin, niin kyllä mä niin kun siinäkin katsoisin, niin, niin kyllä mun on pakko niin nostaa Chris Letang esiin ehkä yhtenä pahimpana epäonnistuvana tässä koko sarjassa. Totta kai Crosby ja Malkkini ja näihin herroihin kääntyy huomioon kanssa, mutta Jumala sentään kuinka monta miinusta otti niissä peleissä? mutta tota tästähän on, me juuri puhuhtihinkin silloin niin on... mutta tää oli just the game break game tannikö niinku tämmönen breaking point pelaaja miks miks käy meni kutsuin mä en muistakaa enää mutta tällä tota, on no niin sano siis, breaking point näin Jussi Saarisen muist Jussi Saarista kunniot breaking point pelaaja Joo joo Finnish TV people <lain> mutta tota on no niin siis se oli siis Letang oli just nyt se oikee niinku Janne Niinimagi ja koko ulon pelaaja eikä eikä todellakaan re-working kierkokoulun käynnö pelaaja et, et Okei, siis se, se on semmoinen kaveri, että miinuksia tulee, mutta pitää tulla plussaakin sit sen edestä. Niin, juurihan tästä silloin puhuttiin. että missä oli se ylivoima esimerkiksi? Niin, missä ylivoima? Se, siis, sehän sammui aivan täysin. Ja muutenkin siis kyllähän Pittsburgh tämän... Me olen samalla linjalla kanssa. Pittsburgh itse sössi tämän niin pahasti tämän sarjan, kun se voi mm -hmm. sössiä. Joukku, jota, joka oli neljä ja puolimaalia keskiarvoltaan tehnyt aikaisemmin otteluissa, pudotuspeleissä, niin... Mihin, mihin yhtäkkiä näillä miehillä, niin niillä katosi maalintekovainu tai jotakin käsittämätöntä siinä. Joo, siis kun paikoista ei ollut pulaa. Niin, se oli siitä, että, että, että jokainen ammutti just, just raskiin päin. Niin. Yritti, et, yritettiin etsiä sitä kuuluisaa rintalastan kohdalla olevan legendarista reikää ei mikä nyt ei vaan oikeasti ole olemassa, uskokaa pois, se ei mene siitä läpi vaikka kuinka paljon ammut. Vaikka kuin kui isot pojat sanoisivat, että ei, kato, kun oikeaan kohtaan kun saat, niin se suojahtaa sitten sit Ei se vaan meni. Niin. Tosi, mitä tulee Tuukka Raskiin, niin jos olisi oikeasti pelkästään niin suomalais-mediaa seurannut, niin olisi voinut kuvitella, että Tuukka Raskus parantanut syövän tätä vastaavaa. Kyllä se niin, kuin, niin, niin järjetön hehkutus oli. Enkä mä siis totta kai en ota mitään pois ja enkä sano, että pelasi huonosti. Ei todellakaan. Mutta niin pelasi siis... koko Bostonin oikeasti. Koko Bostonin joukkue pelasi. Joo, yhdessä. mutta tota, ennen kaikkea siis ennen kaikkea niin ekaa peliä ja kolmannen jatkoaikaa lukuota, niin tosi paljon nyt nimenomaan vetoi päin, niin ei se joutunut sille venymään äärimmilleen kuin ihan hetkittäin. Mutta totta kai se on noussut silloin esiin, kun otti silloin niitä, kun tarvittiin ne muutamat mahdottomat mutta kyse sai paljon apua siitä, kun Penguins oli niin mm, Ja varmasti kasvattaa kyllä kaverin itseluottamusta, kyllä, joka kyllä varmasti finaaleissakin kantaa. Varmastikin. Totta jo. kai siis, että et, et, niin kuin... Oikeastaan tuohon voi, voi kiteyttää, että se otti peruskopit varmasti, niin kuin kuuluukin. Se otti pari mahdotonta päälle. Ja sitten kun lisätään annos semmoista ja avopaikkojen hukkaamisen muodossa, niin, niin tällä lausakkeella tulee lopputuloksessa voittava maalivahti. Mutta tota, mut sitten taas se, että, että, että joka ikisestä, niin kuin, kun katsoo sitä, että totta kai me ymmärrän, että Suomessa sitä raskia koska onhan tämä iso... On tämä niin, kuin, ää, niin mä en tiedä, ehkä Torino-Olympiolaisesta antero niin, niin saattaa olla siinä... Siinä niin kuin tietyllä lailla vielä kinttaallaan, kun toi ei voittanut vielä pyttyä, mutta, niin, niin, niin, mutta ehkä kaikkea oikein maalivahti suoritus suomalaisittain tietyllä lailla. Tietyllä tavalla kyllä. Niin, niin, totta kai me että se menee vähän ylikissä, mutta tota, siis, kuten sanottu, ei se mun mielestä huono, huono ollut, mutta ei, ei se kyllä semmoiseen rumpu tulee joutunut, minkä kuva olisi saada siitä. Niin, se on aivan tosi media. Nyt on aivan omalla tavalla sitä, sitä rummutusta jatkanut sitten täällä näin. Ei mitään annetahan media rummuttaa. Mutta sitten taas eikä ko... siis, eikä, eikä mä, enkä mä sitäkään kritisoi, kun siis, niin sanoin, se, on, se, on, se on ymmärrettävää, mutta mm -hmm. tota, no, niin siis se, että, että just että. Kuitenkin niin täytyy pistää se, pistää se konteksti, että kun Pitchberg ihan itse muni niitä paikkoja ihan määrän. Mm. Siellä oli monta semmoista tilannetta, mihin raski ei olisi ikinä kerinnyt, mutta kun ne suti ohi niistä, niin että tämän sarjan tarina olisi ihan erilainen, jos nekin, nekin olisi, ne olisi löytyy sisälle. Siis sitä Ni mä vaan tarkoitan. Nimenomaan. Vokouni myöskin, niin ei nyt voi kuitenkaan huonoja papereita vanhalle herrasmiehelle antaa tästä, tästä sarjasta, että kaveri kuitenkin pudotuspelissä käytännössä aika lailla olematon kokemus, pudotuspeleistä. heitetään siitä pirstaloidun, pirstaloidun Marc-Andre Flörin tilalle, joka kyllä on siis tämä Fleurin tapaus, niin tämä on, tämä on hyvin mielenkiintoinen. Mitä tässä on sitä Stanley Cup-ajoista? Mitä, mitä niin on tapahtunut tälle kaverille? No siitä voidaan puhua kohta koht vähän enemmän, kun mulla on omanlainen rakennelman, että mitä GM ei osoi, sinne... <tos> die, cool, die, cool, die, cool, die, cool, die, cool, die... Cool, die... Vokou, tulee... en kuitenkaan myöskään... Niin kuin... En alkaisi haukkumaan kuitenkaan. Ei, ei, ei. Siis ei ei ei voi puhua, että, että, että jos verrataan viime vuoden... Viime vuoden Filadelfia-sarjan Fleurin verrataan tämän sarjan Wokounin, niin yö ja päivä. Mm. Maalivaatti Vok... pelihin tämä ei kaatunut. Ei, siis paikoissaan niin sarjan, sarjan tarina olisi täysin eri. Ja se... Tokan peli ensimmäinen erää, niin mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Bostonilla onnistu kaikki, Pittsburghillä ei mikään. Siinä varmaan kaikki, ja nimenomaan niin tähtipelaajat, muninen muni tilanteet. Se, niin johtavat pelaajat, se on aika iso kysymysmerkki tietyllä lailla, että mihin niin Sidney Crosby johtajana täytyy pystyä parempaan. Mutta siitä tuleekin mielenkiintoinen pointti, että nyt niin huhut, huhut kiiri siitä, että saattaa olla isoja liikkeitä tekeillä. Nimen, nimen, nimenä on mainittu semmonen herra kuin Jevgeni Malkin, jonka sopimus kattaa vielä ensi kauden. Niin tota, mä sitä aloin pohtimaan sitä, että mitä jos Malkinin löysi lihoiksi, niin mitä tästä, voi, tästä voisi ehkä tehdä, niin totta kai se on aina riski lähteä tuommoista pelaajaa kauppaamaan, mutta et... Mut tota no, niin mulla on tämmöinen ehdotus, että mitä, mitä itse tekisin, jos Ray Shiron pallilla olisin, niin jos edellyttää, että kaikki <tosan> Kaikki hommat totta kai menisi näin, näin, kun on suunniteltu. Totta kai aina kaiken näköistä tapahtuu, mutta tota, no, niin pitää olla ne vara, varasuunnitelman varasuunnitelmat vai mitä, Ari Vuori. <tosan> mutta tota, no, niin, kuitenkin, niin mä lähtisin hakemaan traidiä Jevgeni malkinista Nashville Predatorsin kanssa. Mm -hmm. Ja mä haluaisin vaihdossa sen Nashvillein vitospikin tämän kesän draftissa... Ja sitten ehkä, ehkä siinä varmaan tarvitsee jotain sälää liikutella asiaan kuuluvasti molemmin puoliin, mutta sitten mä toisena peruskivenä siihen, niin vähän epätasaisesti pelanneen kaverin, mutta kuitenkin niin semmoisen niin puolustamavaa pakkia, niin Kevin Klein voisi olla semmoinen hyvä vaihtoehto, jos, joskin se ei käytä kokoaan tarpeeksi, mutta kuitenkin niin... Ei välttämättä, ei, ei siellä niinku muita semmoisia irrotettavia jätkiä, ei nimittäin roma joseja alas sinne myymään. Ei varmasti. Näiden kisojen, kisojen jälkeen niin ei. Niin, niin, jotenkin täm, tämmöisiä sitten jotain, jotain, niin kun taisi sanoa, että jotain säläisyys on sitten nämä makuasiat, mitä siellä tulee. Mutta tällä niinkun, tällä vitospikillä olisi mahdollista saada Penguinsillekin uusi sentteri sinne systeemiin. Öö, Alexander Barkov, Elias Lindholm, Sean Monahan on ne todennäköisimmät, ketä siinä on, joka ikinen niistä omaa sen potentiaalia että ne pystyy olemaan johtava sentteri tuossa liikassa, joten niin, Penguinsilla ei siellä hyökkäyspään prospekteja just ole, mm. niin tavallaan se vastasi siihenkin organisaation tarpeeseenkin jopa. Ja Nashville organisaatiotarve, jos mikä on ollut se hyökkäyspään liideri, Onko tuossa kovempaa hyökkäyspääliideri tähän liigaan paljon, niin, niin en mä tiedä. Nashville ei ole huono ryhmä, ja Malkinissa saisi vihdenkin olla muuten se ykköspyssy, mikä on kanssa aika tärkeä juttu. Niin, Malkkini olisi viho viimein, olisi se joukkueen kirkkaan tähti siellä sitten hyökkäyspäässä. Kyllä. Ja sitten on tässä myös tavallaan sen, että se, se on ollut semmoinen jätkä joka, niinku, jos se on puuttee, se on kehittänyt sitä, mm. niin tavallaan mikä johtajuus sitten on, niin Mä oon huomannut, tai siis, mä oon huomannut, kaikkia sinne on huomannut tietysti, että ne mikään mun ei on var varmastikaan tämä huomio, mutta kuitenkin, että ää, et johtajat nousee esiin silloin, kun homma on tavallaan vähän hankalampi ja niin rivist puuttu, rivist vähän puuttunut, niin silloin ne nousee. nousee niin tavallaan nyt ei joustut sitä selkänojana, niin, niin Crospin täytyy olla se niin kun de facto johtaja siinä joukkueessa pelillisesti ja etenkin siellä kopissa ja muutenkin, niin en mä tiedä, onko se aiemmin, aiemmin se ei ole ehkä joutunut tuommoiseen tilanteeseen, ainakaan ammattilaisaikanaan. kuitenkin kyllä. Jos ajatellaan olympialaisissa, niin siellä on mitä 16 kapteeni. Niin. Ja sitten sulla on kuitenkin niinku Malk, Malkkini siinä, niinku joka on ollut Crosby pois pitkään aikaan, niin Malkkini on hoitanut hommaa ja niin poispäin. Niin toki se riski on se Crosby loukkaantuminen, sitten Penguins on kuuses, mutta kukapa ei olisi toisaalta, vaikka kuin kävisi. Mutta sitten taas lyhyellä tähtäimellä niin tarvitaan hyökkäysvoimaa, niin kaikki haukkuu tämän kesän free agent markkinoita, mutta mun mielestä siellä olisi kolme kaveria, jotka sitten taas voisi täyttää tuota kakkosentterin ruutuun. Niin mä lähtisin hakemaan, en tiedä tässä järjestyksessä, mutta tota, no niin kuitenkin niin Patrick Elias, Steven Weiss tai miksei eipä Tyler Bozak voisi olla sellaisia kavereita, mitä niinku hakee siihen kakkosentterin ruutuun. Ehkä Weissi voisi olla se parhaas vaihtoehto Eli jos tietyllä sen takia, kun se on voittanut kannun. Mutta et sanotaan, niin että pari-kolmen vuoden soppari, jos Elios päättää lähteä niin esimerkiksi, niin, niin se ei välttämättä ole se, että se olisi, että olisi voittamista, voittamisen kulttuurisia, jos nimenomaan niin selvä taustatukijä. Kyllä. Krosbille, ja hyvä niin kun, kokenut kaveri. Vaikka sitten taas niin, niin nälkäinen kaveri varmasti ei ole voittanut yhtään mitään. Mm. Ja kuitenkin taitavia jätkiä. Bosakil vähän sama homma. Sitten taas, mutta se on ehkä toinen selkeästi niin kun, vähän jätkä jo noista. Mutta tota. Sitten jos laita hyökkäisi, niin kyllä Pascal Dupuy, niin kyllä se, siis runkoon pitäisi vähän tuulettaa aina välillä. Mun silloin se olisi hyvä aika lähteä, nyt se, se voi saada, joku ylimaksaa siitä ihan varmasti näillä näytöillä. Ja sitten Penguinsin gm lähtisin tavoittelemaan, että miten Michael Ryder tai vaikka Walteri Filppula olisi siihen täydentävä siihen kakkos, kakkoskenttää. Molemmat on myös voittaneet pelaajia. Sitten Matt Cook aiheuttaa lopulta enemmän haittoa kuin hyötyä, joten jos sillä palkkaakin vähän, niin ei muuta kuin näkemiin. Alempiin alempi ketju, ne täytyy ihan omastakaan kuin Dustin Jeffrey ja Tyler Kennedy, Kennedy saa jatkopahvit. Sitten se pakkipää on vähän semmonen, mikä kaipaa semmoista lihasta, niin, niin mä tarjoin Scott Hanna niin ehdottomasti sinne mm. halpa, kokenut, ja nimenomaan just sitä lihasosastoa. Ei se jalka kauheasti liiku, mutta että ei liikkunut Douglas Murraylläkään, mutta miksei, niin semmoinen kolmosparin jätkä sinne jämäkkä, ja ehkä jos niska se saisi vaihdettua sit vähän kiekolisemaa pelaa, niin sit olisi homma, homma roker. Totta kai tärkeä, että sit olisi vielä, että Jaromi ja Thomas Fokoonille ehdottomasti jatkopahvit. Ne pääsivät vähän haistelee kannuun. Kyseli kyse sen älkää, One More Season Boys. mutta näiden lisäksi niin. niin on toi f, tapaukset Flööry ja Bilesma. No okei, kysytään ensin miltä toi Trader-rakennelmaa toi kuulostaisi? Tuo kuulostaa omahan korvaan, kuulostaa kyllä erittäin hyvältä. Ajattelisikö tuossa rakennelmassa tosiaan ykköskenttä periaatteessa koostuisi sitten Kid-herra siinä, ketä hänen lajoillaan, siinä varmaan Chris Cunets ikuinen crosspilaituri siinä. Onko like James Neely sitten, jolla on valtava potentiaali. Siitäkö kyllä ykköskenttä <tos> suurin piirtein rakentuisi? Ei, ei, mä, mitä mä nyt jotain vähän hahmottelin, niin mä, kyllä se Crosby Ikinla-kortti ei mun katsottu ihan tarpeeksi vielä. Mm. Niin, niin, Kunit Crosby Ikinla varmasti olisi vähän tasapainottavampi muutenkin. Se ketju mm. sitten tota, no, on niin tyyliin. No sanotaan vaikka nyt sitten. Ää, tai en mä tiedä, ehkä ideaalitapaus, ihan sekä ihan ihan ihan ihan ihan Mm, se olisi kyllä hyvä kakkoskenttä. Ja sinne jäisi silti sitten vielä niin se Jussi esimerkiksi ja sitten vielä kolmoskentän käytettäväksi. Kyllä, kyllä sitten Brandon Satteri ja sitten vaikka tyylin Tyler Kennedy siihen toiseen laitaa. Niin. Sitten tämä ja sitten Jeffrey ja just näitä jätkiä sinne mitä Vitalia mitä nyt haluatkaan sinne heittää sitten mm. Adamsiä ketjun rooleihin, niin kyllä silti olisi kova joukkue. Kyllä no, olisi kova tuon... joukkue, mutta tosiaan Marc-Andre Fleurin kohtalo minuakin kiinnostas kiinnostaisi no, kovasti. Usko tai, älä, usko tai älä, tai no toivotaan niin, että on joku kuunteliskin tämän, niin uskokaa tai älkää. Niin eilen illalla, kun mä näitä muistiinpanoja tuossa tein, niin mä lä lä lähdin niin kirjoittelemaan, että et mä uskon kyllä Fleuriin mutta jotain on vialla, joten tarvitaan ennen kaikkea uusi maalivahti valmenta aika hyvin maali hajulla, koska Gilles Melossa eilen kenkään. Kyllä. Ja Dan Bülsmä sai tänään jatkopahvin kahden vuoden. Sai! Okei, okay, tämän mm. uutisen olin missannut. Se on aika hyvä juttu, koska mä olin sitten taas sillä kannella, että mä olisin myös ehkä pistänyt koko muun coaching staffin kans vaihtoon. Vähän uusia ajatuksia. Mutta tota, ehkä sitten niitä tarkoittaa just sitä, että nyt sitten se tekee, tehdään se muutos sinne pelaajistoon. Mutta kyllä mä, mä uskon Markan andre mutta nyt just uusi maalivahti valmentaa vähän uudestaan korjaamaan rikki mennyttä peliä, koska sen, sen, sen, niin, sen peli on mennyt rikki tässä välissä, se on mennyt siellä päässä etenkin, niin siis se on, se on loistava maalivahti, mutta se täytyy saada takaisin raiteelleen. No ehdottomasti, että siellä on, siellä on joku semmoinen vika, että siihen nyt maalivahti maalivahtivalmentajan tuli ainoa sitten, joka sai... Pittsburghin valmennusjohdosta kenkää, niin selvästi kyllä siellä nyt tähän asiaan ha lähdet hakemaan sitä paikkausta. Ja totta kai se kannattaa lähteä, koska kuitenkin tämän organisaation aiko aikoinaan ykköspikkihän flöri oli aikoinaan. Oli, oli, mutta kyllä. Ja... Muutenkin siis kyllä... Ja torjuu torju loistavasti 2009, kun ne voitti Kyllä. Kannun. Siis on loistava maalivahti kyllä kyseessä ja Ei kannata vielä kirvestä tosiaan kun heittää kaihvoa hänen kohdallaan. Että... Ei, mutta toi, että Melos sai kenkää, Ja nyt jos tosiaan tehdään niin kova ratkaisu, että Malkkini, Malkkini lähettäisi kauppaamaan ja muuta, niin, niin jotain pitää tehdä mm. mun mielestä. Että mä uskon, että Ray Shiro on semmoinen jätkä, joka haluaa voittaa hinnalla hyvänsä. Se on uskaltanut tehdä niitä liikkeitä niin mun mielestä ei olisi huono idea sekoittaa pakkaa ja herättää. Toi hyvä runko, mutta herättää kuitenkin se vähän isommal kädellä. Mutta joka tapauksessa se pääpointti tässä on, että jos näin liikkeellä edellyttää, että se homma menee noin kivuttomasti, kun mä uskon tai uskoisin, niin se olisi edelleen kuitenkin penguinsissa edelleen iskukykyinen, laaja ja tasokas joukkue. Mm. Ja on enemmän entistä enemmän nälkää siellä riveissä. Mutta kaiken kaikkiaan, malkin on myytävä nyt, jos sitä, jos sitä ei jotain myydä. Koska? Mm. Siinä on kolme syytä. A, tämän kesän drafti on hyvä ja siellä on tarjolla tulevaisuuden korvaaja. Niin kuin sanoin, tuossa on kolme sentteriä, mistä valita heti niin kuin sillä vitospikilläkin vielä. Et, et, mä mietin sitä, että kun Colorado ilmoitti, että ne vois olla myymässä sitä ykköspikkiä, mutta miksi ne, ei niillä ole välttämättä tarvet, niin kovaa tarvetta Malkkinilta on hullusta sanottu, mä tiedän, mutta et, mm. niillä on sentteriosasto sen verran hyvin lukittuna. Et, ei se välttämättä niin kohtaisi sitä ykköspikkiä, mutta et, mä ajattelin, että se, Nathan McKinnon olisi tietty ollut se, se, se tuota, no niin, ykköshyökkäysase siellä centerin nimenomaan, mä katsoin sitä Memorial oli kyllä huikea jätkä niissä peleissä. Mutta tota, sitten niin Malkinista on saatava iso korvaus, hmm. se on ihan selvä asia. Ja sitten, että jos sä odotat sinne viimeiseltä trade niin siellä on ehkä ostajia, mutta ei taatusti tämän kaliberin maksajia. Mutta niin. Roberto Luongosta nähtiin? Niin. Joten jos jotain tapahtuu, sen on tapauduttava nyt tässä draftissa, koska Kyllä. nyt on, nyt on niin kuin paras sauma sille. Niin, harval on varaa heittää tomunen palanen kaupan, mutta mun mm -hmm. mielestä penguisilla voisi olla etenkin, sit, riippuu miten se kauppa neuvotellaan ja kenen kanssa, mutta... Olisi paikka vahvistaa ja leventää. Onnehottomasti ja lisäksi kuitenkin Penguinsillakin tämä joukkue tulee kallistumaan oleellisesti. Viimeistään siinä vaiheessa, kun Chris Leithangillä samanaikaisesti loppuu myös sopimus niin Malkkinilla. Ja minä uskon että kuitenkin Leithang on semmoinen palainen, minkä Pittsburgh, vaikkakin häntä on parjattu nyt tässä, tässä vähän, aikaa, vähän aikaa, mutta on kuitenkin edelleen johtavaa. Selvä ykköspuolustaja siis... tässä organisaatiossa. No se hansaitsi Hansa, kaiken paskan, mitä mä sanoin. Ah, hansaitsi Hansa. Ei, ei no. mitään siinä, mutta että on, on kuitenkin Penguins-organisaation selvä ykköspakki ja en näe no, no. mitään syytä, että miksi ei pidetä tässä kaveria siellä. No siis tässä tulee nimenomaan siihen kysymykseen, että mitkä sä haluat lukita. Nyt mm. sä oot lukinut lukin ykkösmaalivahdin ykkössentteriin. Niin, onko se kakkosentteri vai ykköspakin? Niin. Koska sitä ne malkin kuitenkin lopulta on, se on kakkosentteri, siis se on maailman paras kakkosentteri, se on. Se on, se on... Ei se kauhean kaukana maailman parasta ykkössentteristäkin, kun se ei pääse siihen rooliin. Niin. <laughs> niin, niin, niin, tota, en tiedä, mutta et, mä. Siis. It-penguinsista hyvinkin paljon pitävänä miehenä, niin, niin totta kai se auto on nähdä malkin jossain muussa, ver, muussa vermeissä. Mutta et, on siis silti sanottava, että tota, en mä tiedä, mä, tää, niin ku, tää treidimaailma ja kaikki kiahtoo niin paljon, niin kyllä mä haluan nähdä, että isoja jäi ja mä haluan nähdä mitä niissä liikkuja ja muuta. Et se on, on, on perhanan mielenkiintoista katsoa, mitä tässä tapahtuu. Niin kyllä, joku siis, joku sanotaan toi Marian Gaborik-kauppa esimerkiksi noin trade deadlineilla, oli ihan huikeeta tavaraa mulle, mä olin ihan liekissä, et, oi oi, <hys> tapahtuu hienoa. <hys> <hys> <hys> <hys> Ei, mutta niin se pitää olla ja tuo on niin mielenkiintoinen maailma, että sitä oikein nytkin, Kesän raftitilaisuutta ottaa ihan vesi vesikielellä, että minkälaisia, minkälaisia liikkeitä tullaan näkemään. Joo, joo. Siis melkein sitä odottaa enemmän, kuin, enemmän sitä, että kun se, pelaaja, se pikki julkaistaan, niin odottaa melkein enemmän sitä, että Bethmanin kävelee sinne sen oma hyvänen hymynkarasuupiinsa. We have a trade to announce. <tos> <tos> ja sitten lähtee ja odottaa, että Oho, mitä nyt tapahtuu. Niin kuin viime vuonna Jordan Stall kauppa, niin joo. Sehän oli ihan huikeeta. Että... Saa katsoa, tulee vielä vähän isompi penguins kauppa. <tos> Mutta niin, näköjään lähti taas vähän lapasessa nämä sivuraiteet. Me mennään tässä, ottaa vähän, mä katson tuossa mitäs meillä on pelikellussa. Kyllä se on sen verran, että meidän varmaan parempi puhu puhua pikkuhiljaanista. Joo, ehkä me tietenkin siirrytään nyt sinne sitten. Kyllä, okei, otetaan ihan ensin niin totta kai sotaistelupari on maalivahti vastaan maalivahti. Niin kuin sanottu mun mielestä, Chicago on, on Tuukalle paljon kovempi haaste kuin Pittsburgh, ja Crawfordilla on mennyt ne helpot. Niin kyllä mä annan sen maalivahtiedun kuitenkin pikkasen Bostonille. Samaa täällä. Kyllä se, kyllä se raski on kuitenkin, siis niin kuin sanon, en mä ota mitään pois, oli se niin hyvä, mutta nyt sillä on kyllä paljon paremmat tikis olevat vastustajat vastassa. Niin, tota, niin, niin. Ja sama, ne... sama tilanne on toisinkin päin, Crawfordilla myöskin, niin tällä tällä hetkellä, niin kovimmassa tikissä tiki oleva kaverit tulee nyt vastaan. Joo, se on totta. Niin kyllä se joukkuepuolustus pitää olla tai puolustus pitää nimenomaan olla kyllä aika, aika hyvää luokkaa kum, kummallakin. Mm. Kyllä mä näkisin, että Hawks on, Black Hawks on kuitenkin luistellu voimaisempi jengi. Ja se selvisi nimenomaan toista fyysisistä vaikka se nyt se fyysisesti sanotko haaste kuin parissa pelissä, mutta kuitenkin niin se oli niinku varmaan pienoiskoossa sitä, mitä Bostonia vastaan tulee. Kyllä, varmasti. Ja kyllä tässä, miten Chicago pääsee siitä niin sanotuja, keskialueelta etenemään sinne Bostonin, Bostonin alueelle. Sillä on paljon merkitystä, että se pitää saada sillä... Toivottavasti se lähtee sillä syöttelemällä, koska ei sinä muuten... Sulla on turha lähteä sitä lihas, lihasmuuria vastaan päättää puskemaan. Se Sehän vaan... lähtee syöttelemällä. Siis se on just hauska keskialueen olemus mun mielestä nhl mikä... Mikä mun teoria on siitä, että mitä se suurimmalta osalta on, niin ää, jos ajatellaan keskiölojen trappiä, mitä se Suomessa on, niin siellä, niin kuin siellä siinä on sillä, että sinun on keskiölohulla makaa, mutta sitten Suomessa on tilaa sinne heittää se keskiölohla tukkoon. Tossa se keskiölohla on huomattavasti pienempi, joten sieltä keskiölohla tulee niin takakaaravaasti ihan järjettömästi. Mm. Kekko ei saa menettää. Se on hyökkäys sininen ja miten siitä niin kun hyökkäys sinisestä mennään ylitte, ja miten sit, niin kun sanotaan, sinne P. Kaare-alueelle päästään, ja se päästään sinne Kiakon kanssa, niin se on se suurin haaste, koska siellä se makaa, ne makaa nimenomaan alueella, ei se ole enää keskialueella, se, oikeastaan, niin se, hyvä, se on oikeastaan se siniviivan trappi melkein siinä sitten, Siellä että siellä niin varmaan kolmea jää. en tiedä, kyllä Bostonin varmaan aika syvät lähtee kuitenkin, niin... Mm. Mutta kyllä siis, se, se on se tärkein, että ne saa sen, saa sen kiekon liikkeelle että omalla puolustusalueellaan. Niin ja se pitää tulla just nimenomaan nopeilla, hyvillä syötöillä jos keskialueilla. sitten jos se, tulee, niin kuin, jos se tulee karvaus, tuleekin vähän niin kuin, ää, alempaa, niin, sit, tota, no, niin sit se tarkoittaa sitä, että jos ne koittaa sinne laitoihin, laitoihin saada suljettuun sen, niin sitten tarvitsee nimenomaan heittää niitä sivusyöttöjä, pieniä siirtoja. Ja sillä pääsee eteenpäin. Boston pystyy siihen. Boston reenasi sitä nyt koko losisarjan aika hyvin. Öö, Ennenpäin etteikö ne siihen pystyisi nytkään. Bruinsin kiekollinen peli pitää olla hyvä tässä, koska Chicago iskee ihan samalla tavalla, niin kuin penguins, pitänyt pystyä iskemään. Eli kieko, mm. kiekomenetys tulee, sehän muuten kääntyy, ja siinä on paljon semmoisetkin, minkä sä et halua nähdä kääntyvä. Kyllä. Sitä numeroa ei halua välttämättä nähdä, mikä siinä selässä näkyy ja menneet sitä omaa maalia kohti, ihan kaikessa rauhassa. Varsinkin jos alkaa kasilla, niin sitten, <tos> <tos> sitten ei ole kauhean mukava Ei tosiaankaan. Tässä on hyvin sillä lailla samankaltakin joukku, että kummastakin löytyy leveyttä tosi paljon hyökkäys, nimenomaan hyökkäyksestä. Sieltä löytyy tosi paljon sitä leveyttä. Ja puolustuksessakin näitä miehiä, mitä on, niin siellä on, siellä on hyvin roolitettu nämä äijät Varsinkin, varsinkin Bostonillahan on ollut aivan huikea tämä puolustuskuusikko, mikä heillä nyt on. Siis, onko, onko jopa näin, että kaikki he ovat vähintään sen nyt yhden maalin niin saaneet aikaiseksi tehtyä jopa näistä? Että. Nämä puolustajat on ollut kyllä nousu arvoon arvaamattomaan Bostonillakin varsinkin. Joo, sitten se on kohdannut nimenomaan niitä vaikeita paikkoja ja noussut, noussut niistä voittajana. Mm -hmm. Mun mielestä tärkeä kysymys tähän sarjaan on se, että voittiko Boston. Pittsburghin omaa hyvyyttävää vastusta ja huonoutta hyväksyttäen. tai siis se, että kumpaa se oli, oliko se omaa hyvyyttävää vastusta ja huonoutta, mä tiedän, että mä kysyn tätä jo toronto kohdalla, mm. mutta tota, kyllä mä olen taipuvainen uskomaan, että se paino oli kuitenkin taas jälkimmäisellä, ei Boston huonosti pelannut, mutta ei kummasti kummesti taas haastettu, Toronto on hyvä säikähdykse, Sekana Rangers ja housutu kintuus penguin se ei ollut kyllä sikakon veronen haaste, mun mielestä millään tavalla. Mm, ei kyllä missään nimessä. Chicagolla on minun mielestäni yksi tärkeä avainpointti, niin hän pitää saada ylivoima, ylivoima nyt oikeasti toimimaan Bostonia vastaan. Koska alivoimalla nämä joukkueet kumpikin on todella loistavia. Chicago on ollut suorastaan huikea näissä pudotuspeleissä alivoimalla. Ja Boston on myöskin Pirun vahva alivoimalla. Niin nyt varsinkin... Varsinkin Chicagolla pitää, Bostonilla on se ylivoima ei ikinä ole oikein ollut semmoinen, semmoinen kovin merkittävä tekijä heidän, heidän menestystarinoissaan, mutta Chicagolla varsinkin niin Bostonia, Bostonia piestäessä, tai kun he haluavat voittaa Bostonin, niin ylivoimakuviot pitää saada nyt kuntoon. Joo, mutta lopulta se homma kuitenkin kääntyy sille, että lisää, lisää enemmän luistelua ja pelaa enemmän sitä omaa peliä. Jos nyt oikein, mm. <laughs> ei, ei, Petti ole pettipokkalla vielä. Ajattelin, <laughs> että olisiko tämä mennyt tosiasulta läpi. <laughs> Mutta et pystynyt tuota pietämään <laughs> pokkaa. En, en, en perheelle pysty tuollaista paskaa oikein. Ihan <laughs> vakavissaan lopussa. <laughs> Joo, en mä tiedä. Onko se aika löydä, löydä veikkaukset tiskiin ja päästetään pojat pelaamaan niin sanotusti? Joo vain. Joo! Mä en uskonut postoni koko kautena enkä mä aioista takia kääntää ne viimeisenkään sarjan kohdalla. Chicago on aivan liikaa aseita mm -hmm. ja ne on sit taas paremmin digissä toisin kuin Penguinsilla oli. Ja Pengu mä uskon, että, että, että Chicago tekee sen mihin Penguin se ei pystynyt. Se vie kuudes pelissä tämän sarjan ne voittaa toisen Stanley Kappinsa 2000-luvulla. Mulla on täysin päinvastainen veikkaus siteellä, eli minä olen taas Bostonin uskonut tällä aivan, aikalailla alku kauhean, muistaakseni Bostonia aika paljon veikkaili sinne kärki, kärkikahinoihin. ellei jopa finaaliin muistaakseni. No, any case, sillä ei nyt ole mitään väliä, vaan minä uskon edelleen Bostoniin. Boston pystyy sillä omalla pelillänsä todella tasaisella peluutuksella. Claude Julien on aivan loistava valmentaja. Maalivahtiosastolla ei ole hätäpäivää siellä vaikka nyt nyt vasta raski outuukin siihen todellisen koetukseen. Maalivahtiosastolla kuitenkin homma menee Bostonille puolustuspäässä näin, homma menee Bostonille ja hyökkäyspäässä kuhan vain es näyttävät samanlaiselta ja saavat yhtä tehokkaasti maaleja tehtyä kuin Pittsburghia vastaan, niin Boston vie Stanley Cupin tässä ihan parin vuoden sisällä nyt toinen ottelu 4-2 koti kotona siis. Joo, joo. No, saa katsoa, miten käy kuutta peliä veikataan, mutta tota on no, niin, mulla on se Chicago-usko se perustettu, että se on hyvä, validi, validi ja pointti, kyllä se periaatteessa niin joka osa-alueella, no hyökkäispelistä mä olen eri mieltä, mutta tota on no, niin, puolustuksen ja maalivahdin kannalla, millä yleensä mestaruudet voitetaan, niin olet oikeassa, että siinä niin kuin ennakolta on tietynlainen etu, mutta sitten taas, että Mä vaan uskon siihen, että kun se Chicago on vaan kasvanut joka, joka kerta, ne on, tull, ne on onnistunut, siinä, onnistunut niin kuin vastaamaan siihen haasteeseen, mikä kulloinkin on esitetty runkosarjassa, että pystyt, pystytekö mukaan, te mukaan pitämään tuo loppua, sitten, no pystytään. No minne se tanteen mikä haaste on ollut? Mun Detroitia vastaan, niin 3-1-tilanteesta kuitenkin nousi voitto. rutinoitunutta ryhmää vastaan. Se on kova suoritus. Se on. Sitten Kings, mikä piti olla niille ihan ylitsepääsemätön fyysisyydellään, niin ne tuli syöttelemällä sitä ohitte ihan, ihan lentokelillä, mm. ja näytti oikeasti voittavalta lätkäjengiltä joka tilanteessa, mun mielestä. Voihan tässä sanoa, että oikeastaan nämä kumpikin finaalijoukkueen, ne nyt ehkä kohtaavat sitten semmosen joukkueen, mikä niiden piti juuri edellisellä kierroksilla kohdata. Ja nyt se testi tulee vasta. Jumalauta, tuo oli äärimmäisen hyvin tiivistetty. <tos> <tos> en olisi pystynyt itse parempaan. <tos> Mutta täysin oikea finaalipari kyllä minun mielestä meillä on tässä käsillä kaksi huippujengiä. Ja varmasti aivan huikeat Stanley finaalit tulossa. Aivan, häntyy jo sanoa, että semmoiset kylmät värheet se jo kulkee selkäpiitä, kun oottelee tuota kello, kello, kun lähenee kolmea. Niin... Joo, ei siin mitään. Sitten kun tämä pelattu, niin mä katselen sitä 92 vuoden chicago Boston, chicago pitchback sarjaa sit niitä. <tys> <tys> ei vaiheessa, no. toi hien, oli hienosti tiivistetty, että oikeastaan niin kuin, nyt, nyt tulee vastaan ne, ne jengit. Tämä... Samantyyppinen haaste, mikä olisi pitänyt tulla jo konferenssifinaaleissa. Et... Kyllä. Kyllähän kumpikin selvisi yllättävän helpolla näistä peleistä, siitä ei pääse mihinkään, mutta no, niin nyt tulee astetta. kovempi kovempi meininki. Ei siinä mitään, Jussi. Vähän pitkäksi meni, mutta tuota, no niin, toivon mukaan se on muidenkin kuin meidän mielestä ihan sen arvosta. <laughs> Toivothan näin. Meiltä kyllä tätä asiaa aina tästä piisaa, varsinkin viimeistään siinä vaiheessa, kun ne aina, aina meitä piinaavat sivuraiteet tulevat eteen, mutta kyllä se on aina kuitenkin sille pääraitteellekin päästy takaisin. Niin, nyt pitää ajatella, että onko se uhkava mahdollisuus. Niin. <lipäät> mutta mut jälleen kerran, niin mun mielestä kyllä niin loppuun lisättiin luistelua ja alettiin pelaamaan sitä omaa Ja pela, pelaatti, pelattiin kiekkoon ja, ja annettiin painetta kaverin, kaverin pakkiin ja kyllä siitä sitten lähtiin. Tota, ihan, ihan hyvä peli meiltä. Äärimmäisen, äärimmäisen syvällisen kommentin tähän väliin. mutta ei tarvitse sanoa ennä. Ei muuta kuin... Takaisin yläkertaan. Kyllä, ja ei muuta kuin mahtavia Stan Liga-finaaleja vain kaikille. They're going, throwing, the and, and Then, Crubber tried to gouge his eyes out after with the left. Joseph can't get up high enough to get out of the way. And the math saves Curtis Joseph's life. You cannot be the greatest player in the world and expect to get free ride. And what you've done, you've turned this league and teams against you. I like Patrick's quote that he would have stopped me. I just wanted to know, just wanted to know where he was in game three. I can't really heard what I Jeremy says because um, I got my two standard wings probably in my ear. Gary Curry, McSorley, to Gretzky, good! He did it! He did it! The greatest goal scorer in National Hockey League!